Майже домовилися, сьогодні ти раптом назад. Бояриня Анастасія про бачені має тверезий розум і тверде чоловіче серце. А ти, вона сказала, віддам, і на цьому стоїть. А ти, коли дочка розпустила нюні, сам пустив сльозу, не може так. Він якусь мить замовк, і цим скористалася бояриня. І я так думаю, Дмитре, сказала з притиском. Янка б погодилась, коли б ти підтримав мене. Бо я вже це так, щоб діти не слухали батьків. Скажи і піде. Або хоч перенеси за на осінь, не кажи зразу ні. І восени я не піду, вигукнула Янка. Хоч на вір'овці дягніть, не піду, не хочу, та й молода я ще. У неї був видомо материн норову, твердий, упертий. Вона закусила губу і звернулася, витираючи невеликими кулачками сльози з очей. Дмитро особливо глянув на жінку і тихо промовив. Гаразд, щоб припинити це неприємно для всіх нас розмовом, я не скажу зразу ні. Побалакаємо ще восени. Тоді і Янка стане старшою, і ми, може, будемо інакше думати. Але наперед скажу останнє слово і восени буде за нею. Дмитре, вигукнула Анастасія, ти знову своєї. Коли б не твоя упертість. Або, швидше сказати, коли б не твоя негідна чоловічій статі доброта, що притаманна більше жіноцтву, ніж чоловікам, то ви б незабаром і весілля зіграли. Давай скажемо дорогим гостям просто, приходьте восени, та й пов'яжемо рушники. «Мамо — Мамо! — схопилася Янка. «Мамо — Мамо! Тут рипнули двері, і несподівано для всіх на порозі виросла ставна постать Добриній. Його з'ява вразила усіх, мов громом. У покої стало враз так тихо, що було чути, як б'ється і дзищить у вікні муха. Добриня зробив наперед два кроки і мовчки вклонився. Привітання застряло йому у горлі, і він не міг його вимовити. Мовчанка затягувалася. Янка завмерла і ще дужче зблідла. Однак Добриня помітив, як у її зіницях спалахнула раптова шалена радість, ніби його прихід означав для неї несподіваний порятунок. Домажир сидів з розкритим ротом, і з його ситого лиця та бойволячої шиї хутко зникав сердитий рум'янець. А що він був не дурень, то доміскував, що цей молодик і є причиною невдачі в цих нещасливих заручених, а також, що найприкріше – Причиною сорому та досади, яких він щойно зазнав. Він подумав, що десятник дома недарма запроторив його в поруб і пошкодував, що щасливий випадок допоміг Парубкові звідти вибратися живим. Сьогодні він би його і сам запроторив туди. Та всю делікатність і гостроту цієї несподіваної появи найкраще відчула зрозуміла прониклива бояриня Анастасія. Звичайно ж, тепер ніяка сила не змусить Янко погодитися на шлюб з Івором Домажиричем. Вона нахмурилася, розмірковуючи, як швидше спекатися непроханого гостя. Однак нічого не встигла надумати, бо раптом Дмитро кинувся до Добрині. Обнявши його за плечі, з надією запитав. Ну що? Князь Данило з дружиною вступив до Києва. Не може бути. Обличчя боярина просвітліло. Він досі вже біля Софії. У цю мить ударили в усі дзвони. Пролунав радісний благовість. Спочатку задзвонили на Софії, потім відразу підхопили інші собори та церкви. І над містом та околицями попливла вручиста музика святкового передзвону. Дмитро Полешина зітхнув і перехрестився. Слава Богу! Ви чуєте? Князь Данило Романович прибув. Схопився за столу Домажир, очі перелякано округлилися. — Як, Данило? А князь Ростислав? Де ж він? — Князь Ростислав тільки що залишив Київ, без суперечки і без опору, сказав Добриня. Домажир заморгав повіками, безпарадно розвів руками. — Що ж нам тепер робити, га, Іворе? Чи чуєш? Що ж нам тепер робити? Тисячський так розгубився, вигляд його був такий, по-чудернацькому нещасний, що Дмитро ледве стримався, щоб засміятися. А що робити? Йти до нового князя на поклінь. Йти до нового князя. Увечері відбулася зустріч Дмитра з князем Данилом. Востаннє вони бачилися 17 літ тому, у Палаючому південному степу між Дніпром і Калкою, коли руські полки переслідували загони вивідачів хана Джучі і Темника Субедея. Перед тим Дмитро раз ще двічі мав нагоду розмовляти з юним князем на Снемі у Києві, де вирішувалося йти на допомогу половцям, розжомленим невідомим народом, що називав себе Мунгалами, чи не йти. Тоді Дмитрові було стільки літ, як тепер князеві, під сорок, а сам князь був зовсім юним витязем, бо йому ледве ледь завернуло з двадцяти. Однак, незважаючи на різницю у вікові, вони знайшли спільну мову і відчули, яку ще неосвідомлену до кінця приєзнь. Тепер перед Дмитром стояв зрілий муж неабиякої сили і, певно, неабиякого розуму. Він був і зараз по-юнацькому стрункий, молодцюватий, але стриманий, розважливий. Світ високого чола на боярина глянули ясні виразні очі, а рожеві губи розкрилися у добрій усмішці. «Дорогій мій боярина, я радий бачити тебе при здоров'ї!» Князь пішов на зустріч Дмитрові. І дуже вдячний за звістку, що й стала причиною нашої сьогоднішньої зустрічі. «Княже, я теж радий тебе бачити, та ще й великим князем київським!» Данило провів боярина до столу, і вони сіли один проти одного. «Чим живе Київ, Дмитре?» – спитав князь. «Тривогами, княже!» Чує моя душа, що поле рушиться, гомонить, і одного дня рушить на нас, а ми не готові. Лише за півроку змінилося кілька князів, ти четвертий. Хто ж подбає про оборону Києва?